«А як злого чоловіка дістане?» – питалася Ганя. «Чомусь зараз злого? Люди жити з собою не вміють, і звідси біди. І вимоги тепер дуже великі. Треба вдовольнятися тим, що є, а не захочувати Бог візь чого. От люблю таких, як пан Шагай. Інший нарікав би на своє становище, охав би та охав би, а він вдоволений немитими дітьми, вогкою хатою і своєю мізерною платнею». Добродійка Ілецька бачила, що Шагаєві не дуже томило слухати таких похвал і зводила розмову на інші теми. Так минали довгі зимові вечори на житницькім приходстві. Товариство зживалося з собою. Часом леміші приїхали, навезли всіляких новин, заграли звізка або преферанса, то знов сомаківський на годинку забіг і вдавав іншого, ніж дійсно був, то до читальні на вправи хору йшли, і шагай почував себе чимраз краще в тих богом забутих житниках. Так мені тут добре, казав раз до Гані. Так добре, що аж дивно. Доброму всюди добре, відповіла паленіючи. Ні, пані, і лихий поміж добрими здобріє. Речилися, кінчилися тим, що Шагаєві в житниках таке дійсно добре. І не тягне вас до міста? Ні. До ширшого життя, до концертів, театру, бібліотек, до розмов з образованими людьми. Не думаю про те. А мені здається, що мужчина не може вдовольнитися таким тісненьким життям, як наше, що він мусить стриміти все вище і вище. А невже ж ми в житниках до вищого не стримемо? Подивіть, пані, як розбурхалося село, як з кожним днем люди більше цікавляться світом, як навіть тутешні жінки, що першу поза корову і капусту думками не вибігали, тепер цікавляться соймом і парламентом. Часом, як прийде до мене залісний або коханий, і як розбалакаються з ними, то надиватися не можу, як ті люди скоренько розвиваються. От якби так у нас закладати якісь людові університети, то, боже мій, до чого ми не дійшли би? І дійдемо. Вірте мені, що дійдемо, тільки треба би перше над нашою інтелігенцією трохи попрацювати. В яким напрямі? Щоб вона менше нарікала, а більше була вдоволена собою, а то знаю по всіх товаришах, як вони недооцінюють себе. Як то недооцінюють? А гадають, приміром, що становище сільського учителя марненьке і бідненьке, тому що їм мало платять. Що мало то правда, але від платні становища не залежить Лише від праці, яку чоловік робить, і від того, як він її робить Я себе не почуваю менше вартним від найвищого урядника Бо знаю, що моя робота важна і пожиточна Що на поступі села опирається поступ цілого народу У нас поки що найбільше священників і учителів, І якщо вони будуть більше вдоволені собою І з більшою охотою будуть працювати по селах То згодом і їм, і селам краще стане і тому мусимо вчитися, пані». Шагай навіть не сподівався, що тая наука піде так гладко. Вже з перших лекцій побачив, що Ганя не тільки по-українськи, але й по-польськи та по-німецьки читає і пише дуже добре. Мала виявнково добру пам'ять, багато читала, ще більше передумала, і підручники історії та літератури були для неї потрібні тільки на те, щоб звести докупи і впорядкувати ті відомості, яка вона вже з читання книжок собі здобула. Гірше було з математикою і науками природописними. Тому шагай з історії літератури завдавав Гані по одинокій партії, які вона прочитувала собі у вільних хвилинах і про які він балакав з нею. А зате головну увагу присвятив математиці та природі, особливо тій першій дисципліні, до котрої наша попівська молодь, звичайно, не має великої охоти. І Ганя не дуже-то любила алгебру й геометрію, але якраз собі сказала, що й той твердий горіх мусить розкусити. То поти сліпала над розв'язкою питань і завдань, поки не здивувала свого вчителя незвичайним, як він казав, математичним хистом. «Я ще такої спосібної учениці не мав ніколи», – казав до неї. «Хоч з лекцій жив. Ви, пані, повинні здати матуру з відзначенням». Щаслива буду, як не впаду, — відповідала. А ви, пане Шагай, не хваліть мене, бо я, бо що ви? Бо я того не люблю. Кінчилося тим, що йшли до фортепіано і концертували. Музика також належала до предметів науки. Ганя ноти вміла і на фортепіані грала дуже добре, а наука Гари на скрипці також їй легко приходила. Шагай сияв. розкіш, таку ученицю мати, — казав до Гані. Який учитель, така й учениця, — відповідала. Спільна праця в селі і при науці щораз тісніше зв'язувала Шагая і Ганю нитками й прихильності, коли не чимсь більше. Але якраз перед тим, чимсь більше, боронився Шагай всіма силами свого характеру. Казав собі, що з його боку було б прямо нечесно виявити Гані свою любов. Пощо? що? Женитися з нею не може, бо який кінець? Щоби їх переносили з місця на місце по найгірших школах І щоб Ганя бідувала Все ж таки вона привикла до гарного мешкання І до життя хоч працьовитого, та не бідного А які гаразди міг би він їй дати? Проте краще й не казати Ще коли б він міг змінитися Коли б міг сказати собі, що Кирикучка І інші того рода типи – це конечне зло І коли ти їх не переробиш – так значиться, мусить з ними шукати якогось порозуміння, якоїсь симбіози, коли б він міг, але чує, що воно неможливе. Він не може байдужо на людську кривду глядіти, і скрізь, де його не дадуть, стане по стороні принижених і покривджених, за що скорше чи пізніше, а все ж таки стріне його заслужена кара. Так тоді значиться, про подружжя нема що й гадати, а про романс, про якусь любов убогого молиться гадати не хоче. Прямо уявити себе не може в такій ролі. Сам собі здавався б смішним і неприродним. І тому, щоб там не чув і не переживав на самоті, але входячи на приходство, вдавав веселого, вдоволеного собою і бадьорого. Пробував навіть жартувати та розвеселювати ціле товариство. Передавав припадкові дотипи своїх школярів або смішні непорозуміння, які виходили при науці другої мови, або врешті золоті слова своєї сторожихи, та перехвалки старого Онуфрия, як-то він у битві під Наразаєвом, чудес хоробрості доказував, та який-то він колись хлопець файний був, що тепер такої не знати. Отець Ілецький любив слухати оповідання Шагая, а добродійка Ілецька, котра ціле життя журилася як не своєю, то чужою бідою, також не від того була, щоб посміятися трохи. І тільки Ганя нескоро була до сміху. Невже ж вона чує, що я граю комедію, питався сам себе Шагай Невже ж вона догадується правди? Можливо, та нехай, інакше бути не може Інакше й не було Шагай поводився супроти панни Гані Незвичайно важливо і вічливо, можна сказати Мислі її вгадував і порох з неї здував Але ні словом одним не зраджував своєї любові І не тільки те в розмовах з самим собою, які не раз провадив, вернувши від Ілецьких, старався переконати себе, що це не любов, а прямо приязнь, якась виїмково велика симпатія до людини, виїмково доброї і наскрізь симпатичної.